Iparraldeko Luralde kolektibitatea izan enda gaur autetxien kontseiduko gai nagusia. Parisek ezetza emandu eskualeriko Luralde kolektibitate galdegusier nola aitzinatu hori goguetatuko dute autetxiek biltzarnagusian Frederik Espainiak senatura entzunendugu. Kultura sailean bihar miarritzen abiatuko da maitaldia jantzaren inguruko festivala hamar egune zerri alde desberdinetako kompainiak tierri malan denen zan eginen da idekitzia. Eta horren ondotik ginen da Mintzala sailea Euskararen bultzatzeko astea izanen da hainbat animazionekin biegun nagusi hauren eta familiena. Eta aroa denbora bero hauek bururatzea direla. Egun bero hitam bi gradoko temperaturkilan, baian bihartziko itiaro euritsu batukan behargi nuke. Sartze politikoa da eskualerian ere, egun iraganenda hautetxien kontxeloaren biltzak nagusia, konduan ukan ez u dauntan frances gobernuak berriz ere erakutsi duen joka moldea. Her, Parisek ezetza eman du eskualeriko lugalde kolektibitate galdeari, Frederik Espainiak senatuaren iduriko segitu behar da, baina ze moldetan posibilitea aujourd'hui euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je crois que la réflexion doit se faire au niveau des communautés et des communes Zer aukera diren, gogoeta herri elkargoetan eraman behar da Zer nahi dugun ere berriz pausatu behar da ea hori den gure helburua, neretzat bai eta gaia berriz maingaineratu behar da forma berria eraiki, desentralizazioaren irugarren atalean pausatu dena begiratu Egitura berri baten aintzinean gira herri elkargoen bateratzaren kontra naiz, bainan elgarrekin lan egin eta Eta obegi koordinatu behar gira, obekilan egiteko besteak beste etxe bizitzaren uh, uh, uh, uh, arloan Euskal Herrian. Koordone e miu strukture, notamon suade politik du lojman en pei bask. Haute txien gai nagusia izanen daazteko gaurko biltzak nagusian. Martxuaren ogoita hiru eta ogoita hamahian izanen dira herriko bozak hori jakiten da, baina gobernoak ondoko egunetan plazaratuko du behia ofizialki. Jan Ritzelarsenaren eorsketetan diende hainitz atzo baiguhin kultura, politika edo gizarteko ordezkari hainitz hoz ziren eta batzu aipatzeko Andres Urrutia Euskal Zain Burua eta Euskal Zain Diako hainitz edo hoz zidela Eskualeriko Universitateko Erektore Nagusia Bernardo Atxaga Idazlea Baziden ere persurariak, kantariak margolariak, baiota edo Ere pilotari eta pilotazale politikari hainitz ere alderdi gusietakoak, ipar eta heko eskualerikoak, jolietan Jose Antonio Ardantza lendakari ohia. Mintzaleku bedesibat janri txelarekin egin ginuena berriz edatuko dugu, ibiakoitz goizean ameko honetan, euskal ikratia huetan, eta bestalde janri txelaren eosketetako messa ere edatuko dugu, hori egun oren batian. Gauuntan, hogoibat, oto egedirat onostian undarkinen ezartzeko uhiruntzieta ikabiatu da zuia eta gero hedatu da ondoan ziren autoetarat, sute hortan egedira ere hamak bat moto eta jameka bizikleta, ez dakite mementoko suia nola abiatuden norbeitek nahitarat piztu duena ala ez. Egun bi hit egin euskaraz hitzejokoaren inguruan raganen da, mintza lasaien bigen aldia, orotarat jogoi bat elkate bejoita animazione egun laguntzaile ehunta bejoita ha eragile eta hiru hitzo orrdu nagusi jauge eguna kabat gaualdia eta igandean familien eguna magion lakuan euskararen egoera miagittzen estela bere hoberenean eta horregatik garantitza dela gisa hortako hitzorduak antolatzea espikatu dauku eneko gori euskara teknikariak Euskalaren egoera ez da bere honen egin e, meagritze bezalako hiri batean baita ez bada elkartean indarra eta lana behar dugu iria Euskal duntzeko bai aeka edo maite dugulakok elduekin egiten duten lana, bai ikastorak edo gurasoen elkarteak eramaiten duten lana aurrekiko, bai hoakua orzain egiak uh, aurzaro txikiare lerekiko bada hola xare oso bat uh, egituratzen egin egin egin egin eta piskat me, graiatzen dugu mesoa da uh, egiazko izkuntza politika bat plantan egin bardera meagritze bezalako hiri batean ere, Be, euskara, eskuratzeko eta entzun eta ikus dadin berezikin mirritzen. Behoita amak bat animazione batzu aipatzekotan hiru egun nagusi izanenditu mintzala saiek horietan haugen eguna hastezkenean, taile rak piknikaz, keit iniziazioa eta pirritx eta pohotxen azken ikusgarria. Biziki kontenta gehtu da pohotx mirritzerat etzortzeaz. Nola ez, mirritz berezia da, Dena gara Euskal Herria eta Euskal Herriko edozein herrian sentitzen naiz nire herrian bezala. Beraz, miarritzen ere gaur ikusi da, elkarte piloa dago, lan eginez, irunurria bezala, lasarte horian bezala, eta aurrera aspalitik atoz, eta aurrutira dagoaz, Eta aurrera ingo dugu dudari gabe, mintzalazai esan dugu gaur hemen. Mintzalazai, mintzak pozik, mintza kopeta altxata, eta dudari gabe aurrera ingo dugula. Zat nahi duzu erran? Maite duz eskuelaz mintzatzen. <gavala> Nola duzu iztena? Gohka. Gohka. <gavala> Gohka. Bela. Gorda, bera. Gorda, gorda. Baina. Oguz da magia. La bero bera. Bihich eta porhotxetaz gain kabaret gaualdia ostiralean eta familien eguna igandean, mintzala saiberaz miahitzen irailaren amaseietiko goita bida eta hobe shartziak aitzinetik harturik. Biarrheti goiti eta amabosta arte iraganen da, urten miarritzeko maitaldia, tierri malan denen zanrion jantza eman abiatuko da, eta urte guziz bezala jantzaz gain izanen dira erakusketa, filma esenaidekiak eta beste, intza arieta... Euskal Herria, Erbereak, Brasil, Algeria edo Alemaniako kompainia desberdinak urtero bezala mundu osoko baletek eskainiko dituzte ikusgarriak. Erran bezala, tiehi malan denen sandri ikusgarriak ibekiko du festivala eta Viktor Uliateren kopelia ikusgarriak etxiko. Eta artean, gardiumi di kasino kolizde edo beste geletan iraganen diren ikusgarrietaz gain, beste hainbat itzordu ere, naia iratxetek ikastaldi egiten du preseski maitalian komunikazioan ikasle Da, eta zer hitzor mota izanen den aurkezten digu. Hori da ere zerbait erantzitsua gaiteko, ezta pagatu behar kultura ikusteko. denentzat da, kanpoan ugirik da eta denak etortzen aldira danza zati bat ikusteko. Beraz, egun guziz, eguertzietan izanen dira entsaio batzu, eta hola, e, gustatzen malin bazaigu entsaioa joiten algira ahatzean ikustera. Edo bestenaz, badira, antzerkibatzu kampuan, bada, hipop e antzerkia, bada, haurentzat, bada, denetarik, eta jarritzen promenatuz, dena ikusten aldugu, eta hori da biziki interesgarria denen zat. Urtero bezala, abonamendu sistemak eskaintzen dituzte prezio merkeagoak izaiteko, bi, lausei edo amar ikusgarrirentzat oraindanik erosten alditu zue sartzeak beren webgunean, loetan deme.com webgunean maitaldi beraz miahitzen biahetik aste. Eruk bian, baiona eta miahitzek galdu dute bar da, eta miahitzek galdu doionak zen kontra hoita lau eta hugoitabi, baionaren zat galtze handia, behogoita amabost eta zero galdu behitute klermonen kontra, topa malaueko partida zen, baiona zorzigaren lekuan da orai, eta miahitze hamairu garrenean. Eta futbolean orai, Rabi Graziak du irunieko osasuna entrenatuko egunetik goiti. Jose Luis Mendilibar bizkaitara baztertua izanda emaitza txarren gatik. Eta beraz, atzo, izendatu dute Rabi Grazia nafartara lehen entrenamentua goritsuekin goizuntan eginen du.